Irungo harrera sareak pertsona migratzailen eskubideak aldarrikatzeko mobilizazio bat ditu du larun baterako. Dealdearekin orain arte bi .000 etahirurehun lagunek bat ekin Mobilizazioaren aurkezpenea azaldu dutenez azken 6 hilabeteetan, bost eta bostehun pertsona lagundu dituzte. Malen garmendia Irungo Harrera sareko kidea. Harreraareak bost mila pertsona baina gehiagori eman die harrera osatu zenetik. duela 6 hilabete pasaxo. Euskal Herria, Harrera Herria Lelopean, pertsona guztionzako zirkulazio librea aldarrikatuko da. Eraberean, erakundei harrera Integrala eta Duina eskatuko zaile migratzaile guztientzat. Manifestazioa, fiko batik irtengo da. Santiago Zubia zeharkatuko du, endaiako erretentzio zentrora ino. ondoren berriro ere irunera itzuli eta udaletxe parean amaituko da. Bertan, manifestua irakurriko da. Bertsolariak uh, Laia Martin eta Metz Arzaiursek parte hartuko dute, eta baita ere, Juantxo Arakama Glaukomakoak eta Batzaun taldeak. Frantziako poliziak egunero migartzaileak inunera voltatzera behartzen dituela salatu dute, eta erakunde publikoek jarreteko baliabideak bideak direla ere adirazio dute.